Torsten vil undersøge, hvor meget energi en elpære bruger. Han skal bruge et joulemeter, der viser, hvor meget elektrisk energi elpæren har omsat. Han skal også bruge et ur, der viser, hvor længe pæren har været tændt. Og selvfølgelig skal han bruge nogle pære. Han starter med en almindelig glødepære. Tosten måler, hvor meget energi pæren bruger i 10 sekunder, 20 sekunder osv. Han sætter sine måleresultater ind i et skema. Han taster tallene ind i et regneark og får tegnet i grafen. Punkterne ser ud til at danne en ret linje i koordinatsystemet, og derfor mener Torsten, at energiforbruget og tiden er lige frem proportionale. For at finde sammenhængen mellem energiforbrug og tid får Torsten regnearket til at lave lineær regression. Her er i ses, at sammenhængen mellem energiforbruget kan udregnes ved at gange tiden i sekunder med en proportionalitetskonstant lige med 25. Sjovt nok var det faktisk en 25 af pære, som Torsten lavede sine målinger på. Prøv selv at gentage forsøget med andre pærer eller andre elektriske apparater.